Agenda local. Agenda d'actes de Tiana Mungat del 21 al 27 de novembre. Exposicions. L'Institut Català de la Dona impulsa fins al pròxim 29 de novembre una mostra que gira entorn al món de la dona. Porta per títol El feminisme de feminal. Aquesta iniciativa s'emmarca dins els actes de commemoració del Dia Internacional, el 25 de novembre, de l'eliminació de la violència contra la dona. La mostra es podrà visitar de dilluns a divendres de les 4 de la tarda a 2.49 de del vespre a la Biblioteca Can Baratau i també els dimecres i els dissabtes de les 10 del matí a les 2 del migdia. Dilluns tallers i cursos. En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, l'Escola de Dulce Timó organitza dos tallers destinats a la reparació de materials. D'una banda, el taller d'aquest dilluns, de dos quarts de sis a la tarda, a les vuit del vespre, es destinarà a la transformació de la roba i els complements. Tres dies després, el dijous, el taller girarà en torn a com redissenyar un moble. Serà de les 5 de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Per inscriure's podeu trucar al 93 469 49 06. Dimecres. Festes. Coincidint amb la celebració del dia de Santa Cecília, aquest dissabte l'Escola Municipal de Música i Dança de Tiana realitzarà un concert davant els alumnes de l'Escola Tiziana. En ell també participaran els alumnes de l'Institut de Tiana amb la interpretació d'algunes cançons a través de la flauta travessera. Aquest concert festiu serà dimecres a les 3 del migdia. Societat. I també aquest dimecres la Vila de Montgat llegirà un manifest en favor de la igualtat de gènere. Això és el motiu de la commemoració que el 25 de novembre del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. El manifest es llegirà a les 12 de mig dia, a la plaça de la Vila. Dijous. L'Hora del Conte. Aquest dijous arriba a nova sessió de l'Hora del Conte i aquesta setmana el fa amb un relat destinat a la igualtat de gènere. Porta per títol Artur i Clementina. L'objectiu és commemorar el Dia Internacional, aquest 25 de novembre, de l'eliminació de la violència contra la dona. L'encarregada d'explicar-lo serà de la Conta compte Contes Núria Cruz. Recordeu, la sessió començarà, com sempre, a dos quarts de sis a la tarda. L'aula d'extensió universitària arriba aquest dijous amb una xerrada destinada a analitzar els temps moderns. La conferència corre a càrrec de Josep Maria Sabaté. Recordeu, la sessió començará a partir de 2.47 de del vespre a la Sala Albénit. Divendres. Música. La sala Cocodrulo de Tiana cull aquest divendres un concert a càrrec del grup de la nostra vila, Obifang. L'objectiu és consolidar l'oferta cultural nocturna de la vila. De moment, però, si no us voleu perdre el concert d'aquest divendres, preneu nota, començarà a dos quals d'onze de la nit. literatura. Com cada darrer divendres del mes arriba el club de lectura a la Biblioteca Cambratao de Tiana. En aquesta ocasió, els tienents i tienenques que assisteixin podran parlar de la novella Una vida, de l'escriptor italià Italo Svevo. Si voleu compartir les vostres opinions sobre aquest llibre, no falteu a la cita. Serà aquest divendres a les 7 de vespre a la Biblioteca Cambratao. La proposta. I també aquest divendres arriba una sessió de cinefòrum a la Sala Pau Casals de Montgat. La pel·lícula sobre la qual es debatrà serà Potitxer, mujeres al poder, un film que parla sobre el domini de l'home en la societat i el paper que hi juga la dona. Aquesta tertúlia cinematogràfica començarà al punt de les 9 de vespre. Dissabte. per visitar un dia abans a la fila de segona mà de Tiana, la vila veïna de Montgat organitza la seva. Serà de les 10 de matí a les 2 de migdia a la Rambla del Turó. L'objectiu serà d'intercanviar diferents materials, ja siguin, per exemple, llibres, roba o ceders. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Societat. El col·lectiu dels indignats de Tiana organitza en aquest dissabte una assemblea per analitzar la crisi energètica a nivell global, així com també les problemàtiques actuals de Tiana per intentar-les millorar. La jornada s'ha dividit en diverses parts. A les 11 del matí hi haurà una conferència a càrrec del director del Centre de d'Edicents d'Equips Industrials, Carles Riva Romeva. Més tard, dinar cooperatiu i a partir de dos quals d'avui del vespre música per acabar l'assemblea. Tot plegat tindrà lloc a la catequística de Tiana. L'entrada estarà oberta a tothom. Diumenge. La proposta. A Aquest diumenge arriba la fira de segona mà de Tiana. Enguany tindrà lloc al parc de l'antic camp de futbol de la vila. En ell els tianens i tianenques que ho desitgin es podran intercanviar o vendre tots aquells objectes que ja no necessitin i que continuïn en bon estat. El tret de sortida de la fira serà a 2 quarts d'onze del matí.